І знову прийшла ніч, темна й ворохобна, як завжди в цьому лісі. Зорі холодними списами кололи очі. Звуки невгомонної возні повнили непроглядь мороку. «Ди, йди, йди, йди!» – кликало з хащі. І цього разу той поклик здавався мені зичним. Ніби щось і направду кликало мене на поміч, а може і на поміч самому собі. Що мені було втрачати? Я розворушив приспану ватру, роздув вогонь, узяв смолисту головешку. Густий мрак розступився, голоси невидимої мари нишкли, спужжені тіні втікали за ковиду. Бояско шипіла і пирхала іскрами моя факля. І не дармо. Попереду щось зашубовскало, захлюпало, ціла ров та ніг чи копит загупала по землі. Наче тугий вітер промчав побоку, забризкаючи мене. Краплі з нами пахли чорним мочилом. Тепер я розумів, Хто заколочує тут воду ночами? Кози, а може і кабани та інша живнота. Але чим їх так лакомить ця вода? На ліву руку від мене зумкотів потік, змалілий за тиждень без дощу. Там щось хлюпало, шумувало. Що я загледів, коли нахилив факлю над водою? Лесо збурунилося з темного дзеркала проламувалися, як скляні осколки рибини і хапали огняне кришово з мого Видно, мали його за мошву «Риба!» прояснів я лицем «Я жив коло риби, а їв усяку червачню» Ніч утішних дарчиків тривала «Іди, йди!» «Іди!» – клично гукав з потемків в пугач. «Я перейшов ріку». Тепер, відкривши рибу, волів так називати свою поточину і підступив до чорного громаддя дерев. Хаща дихнула в лице запахом перекислого листу, грибної плісені і мокрого пера. Прозираючи в городище стовбурів і плетово, Корчомах я бачив, як з погнилих пнів снуються вгору фосфоричні димки, і вітер вихрить їх понад кронами. Те, що вижалося мені повітрувлями. Ліс похрипував сухаринами, покашлював заглушеними в ломачі джерелами, стогнав здавленими вітроломом грудьми. Ліс був не страшний, ліс був. Хворий, все я збах тоді в тривожній темряві. І осмута жалю здавила серце. Другого жалю після сокрушеного грабика. Бо що і кого я міг тут жаліти? Хіба себе? Та жалість до себе вивітрювалася, як у спеку ковбань. Це був перший знак уздоровлення. Моя вистуджена і спорожніла душа чекала нового наповнення. Відкинувши згаслу гаслу головню, я навпомоцьки вернувся в свій стан. І прийшла, промита росами, нова Божа днина. Думи, як ненагодовані діти, обсіли мене. Та ще неприспаний голод точив кишки. Як добути рибу? Зі шпильки я міг би каменем нагострити гашок, та де взяти волосінь. Можна спробувати ловити руками під берегом, як ми чинили дітваками, але це не та ріка, не та риба. Глушити її каменем об камінь. Я був такий слабий, що не міг і глянути на валун, не те, що підняти. Палиця, подумав я, нею владати ще якось зможу. Зрізав акацією вугілку і наостро затисав її. Акація твердіша за дуб. Ми з дідом кололи з неї стовпці для винниці. Гострий кінець опалювали на вогні і заганяли в землю. Такий кілок міг тридцять років у землі стояти, не гнив. За акацієвою острогою пішов я до ріки. З бережка одразу... В їх перлово-жовтих укоханих пстругів. Вони аж роїлися в бистрині, блискаючи, як бритвами, початкованими боками. Цісарська риба, величезна брила перегачувала річище наполовину. Збоку, вир, глядаючи собі друге русло, намив заводь та брилу, так і не обійшов. Рибу міркував я, треба гнати всю заплаву і бити кілком. Увійшовши в ріку, я з диким гоготом зашлюбкав долі течією. Рибини стрімкими борозними спороли гладінь митнулися в розтіч, котрісь устигли прослизнути в перешийок колозагати, та більший рій я загнав на піщану заплавину. Вони твердо билися мені об ноги, трепетали, як рідке срібло, а я гатив острогою все живе кипіння і не поціляв. Рибини втікали, все менше їх лишалося в западні. Тоді я пожбурив палицю і сам шлюпнувся у воду. Розкинувши руки, гейби широкою вершею загрібав я остачу рибок на пологий бережок, Риби гупилися мені в груди, ляскали хвостами по щотах, сліпили, але я сунув з останньої сили вперед. Я готовий був зубами хапати здобичину, аби лише щось уполювати. Одна єдина рибина, як моя долоня, з перестраху вихопилася на рінь, і я з радісним ребом упав на неї прийти з грудьми. І довго, і умиротворено прислухався. Що то б'ється риба, чи моє серце? Тепер не згадаю, чи здер я луску, чи відтяв рибині голову, чи пхав її в жаровиння, зате смак той, пам'ятаю й нині, смак тяжкою працею добутої поживи, смак тілесної перемоги. З того дня риба стане любимою моєю їжею на все життя. Бо це не просто їжа, а ліки. звичайна рибна трапеза вмудрює молодого і відмолоджує старого. Солодки мої, їжте те, що належить їсти людині, а не свині. Свиня їсть усе підряд і без міри. Тому навіть очі в неї заплили жиром. А ви їсте її і хочете після цього виглядати інакше? А гляньте на молоде теля, що гарцює на зеленому лужку. Чи не кращий вибір, якщо говорити про м'ясо? Або зрівняйте жирну качку, що ледве суне, і молодого когутика, що літає двором чи рибу, що стрілою пронизує студену воду, то який вибір підказує вам розум? Ще раз кажу, чоловік виглядає на те, що їсть. Вибирайте. Для давнього грека після денних трудів ласою гостиною був хліб, сир і вино навпіл з водою. Римський легіонер йшов у Січу, після жмені запареного зерна жмені фініків і кварти вина. Колись селянин косив цілий день з мискою гречки, кусником сала і товканчиком молока. А що і скільки їдять нині? Та ще й часто без будь-якої фізичної потуги. Після сорока літ, а ліпше ще раніше, варто забути назавжди про таку їжу, Солодка випічка, крім бівсяної, масло, свинячий смалець, маргарин, ковбаси, сосиски, качка, жирне м'ясо, холодець, какао, майонез, соуси, шоколад, цукерки, морозиво, сметана, вершки, буженина, м'ясні бульйони. Всі ці дорогі витребеньки, витягуючі гроші, ще гірше збуджують апетит спокушають смак і руйнують передчасно зістарюють організм. Серце втомлюється від них, гусне кров і мляво працює мозок. Остерігайтеся масного. Воно не тільки шкідливе, а й підступне. Чим жирніша їжа, тим більше хочеться їсти. Шматок сала чи шоколаду збурює в нас коротку радість. Ось чому нас так вабить така їжа, але жирування небезпечне, як усяке облудне задоволення. Вилийте бульйон через ліку раз, в друге, втретє, якогось разу побачите, що вона забилася від масного осаду. Що ж тоді казати про наші тоненькі судини, які ми бездумно наповнюємо масною кров'ю?